Na hituwa Joseph Mwaisuelo Mkua takukuru wa kagera e, Ilikuwa tare shina tatu mezo atisa Kuna mchungaji moja anafamika kwa jina la Francis Paul Uyu ni mchungaji wa kanisa moja la kipentecoste hapa Bukoba Na mchungaji uyu bwana Francis Paul alikamatwa kwa kosa la kutoa hongo Kiasi cha shilingi la kimoja Uyu mchungaji anakosa Ambali mechunguzo na jeshi la polisi Sasa kuna askari ambaye anachunguza tuhuma hizi tuhuma zake ni kwamba ameingilia kijinai kwenye nola mtu mwingine. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea kule kwenye jeshi la polisi. Sasa huyu mchungaji huyo akawa anamshawishi huyu askari ili alimalize lile ile tuhuma inayochunguzwa kule polisi. Sasa katika kumshawishi ndio akawa anataka atoe shilingi 1000 iwe kama ushawishi yule askari aweze kuacha kuchunguza yule tukio. baada askari kupata hizi tuhuma sasa au kupata ushawishi wa Francis Paul akaamua kuasiliana na taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa ambayo waliweka mtego na hatimaye ilipofika tarehe 23 mwezi wa akakamatwa sasa uchunguzi unaendelea na ushahidi ukipatikana basi huu mtuhumiwa Francis Paul atafikishwa makamani, ili akajibu mashtaka la kutoa bongo ya shiringi milioni 1 kwa huyo askari ambayo alikuwa anapeleleza tuhuma inayomhusia ya trespass au kuingia kijinai kwenye eneo la mtu. Kwanza nimpongeze huyo askari kitendo cha kuwa jasiri kuamua kutoa taarifa. Mara nyingi tunapata tuna, tuna, tuna, tuna taarifa za watu wanaopokea. Sasa hii ni kuonyesha kwamba hata mtu anayetoa rushwa anaweza kashitakiwa Kwa hiyo nawapongeza huyo askari, huyo askari kwa ujasiri huo lakini pia ni waombe wananchi waige e, tabia aliyoifanya yasikari ya kukataa kujihusisha na vitendo vya rushwa na hatimaye kuwasilisha taarifa hizo utakukuru lakini pia niwaombe askari kwamba kwa tendo hili wao nao wapate fundisho na kwamba wasijihusishe na vitendo vya rushwa kwa sababu angaweza kupokea na akakamatwa yeye husisha na vitendo vya rushwa, lakini pia kwa utumishi wa umma eh, kwa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma, ni waombe watumishi wa umma wote wakiwemo askari na yeyote ambayo ya nafanya kazi za watumishi wa umma. Atambue kwa rushwa ni adui wa haki, na watu wanatafuta haki zao kwa hivyo wasijihusisha na vitendo vya rushwa maana mwisho wa siku watapputana na mkono wa sheria. Uchungaji akamata na jeshi la polisi amekamata ya ya na taasisi ya kuzua na upambaa rushwa, na tunamchunguza bado, Tukikamilisha uchunguzi wetu na tukaona kuna ushahidi wa kumpeleka mahakamani, tutampeleka mahakamani ya kajumu maishitakaki. Bado tunamshikilia ndio